«Ти знов народишся на світ, знов зійдеш із розуму і знов оженишся, то для більшої певності стріляй на свою жінку з ближчої дистанції». Одначе Пшелуський не чув тих слів. Він думав тепер тільки про свої діти. Притискав обі сині руки судорожно до чола і шептав, «Дітоньки мої, чому я вас не бачу? Чому не прийдете до свого батька? Ангели, сирітки мої, хто вас увечері спати покладе?» «Хто вам уранці кучерики розчеше?» Грім ударив і заглушив його останні слова. Незабаром його тіло почало поволі холонути. А на його обличчі застигли також два ясні струмочки. «Огонь гасне», – шепнув хтось, наче у глибокому сні, непевним, сонним, утомленим голосом. Огонь уже слабо блимав. І Пшелузький дивився на нього, але вже його не бачив. Його душа вже вибиралася на шлях нового, незбагнутого тепла й сонця. Нагло роздався якийсь дивний жахливий стогін. Це скрипка ж Коная. конає. Він держить її над огнем, а сам тремтить, тремтить. Чотири ножі хтось йому устромляє в серце, чотири струни одна за одною тріскають. У конанні скрипки чути голосіння людського розпачу, щезли вогняні язики і знову гонь слабо тліє. Немає вже скрипки і немає вже спокою сліпому товаришеві. Здається, тремтіння не покине вже його аж до кінця. Божевілля і смерть пшелуського, вид погасаючого вогню, горіння скрипки і тремтіння штранцінгера збудили усіх із душевного отупіння, і остання туга за життя і за далекими єствами вибухає в їх засипляючій душі, як буря на замерзаючому морі. На шляху до життя зустрічають їх очі мертвого пшелуського його труп, спертий легко на камінь, а з головою, що глибоко й важко повисла на груди, сидить задеревілий, з його уст і з усього його обличчя не уступив вираз болю навіть після його смерті. Здається, що обшилуський забрав свій глухий біль, усю свою муку й журбу своїми осиротілими дітьми на той світ. Чи там найде він кого, що злагодить йому важкі рани? Чи також і там він буде мовчки відвернутий від усіх, на все байдужий, дивитися тільки на упира, що точить йому кров із серця? Ніколич позирає на мерця, праворуч якого сидить збоку і нагло його серце холоне. Якась дивна думка огризається в його ослаблену свідомість і безперестанно переслідує й мучить його. Положення мерця видається йому непонятним, страшенним, жахливим. Наглий переляк огортає його. Він відсувається від мерця далі направо і тулиться чим раз кріпше до Саба. Він тремтить, як дитина, покинута на цвинтарі. Безупинно впирає в мертвого свої великі, затривожені очі і шепче більше до самого себе, ніж до других. Він умер. Він сидить. Чому він сидить? Звертається очима до Саба, Тисне судорожно його руки і питає його, «Сабо, скажи, чому він сидить?» «Не бійся, з тебе жовнір», – відповідає Сабо глухо. Наступає коротка мовчанка, під час якої ніколи не може найти спокою. Несамовитим голосом-шепотом, наче б нагло його поклали в труну і забили кріпко віко над ним, він лепече. «Я бачив багато мерців, я не бачив сидячого мерця». Звертається до Добровського і питає його благаючим голосом «Друже, скажи, чому він сидить?» «Успокійся, товаришу, успокійся!» – розраджує його Добровський. Глибоке мовчання перериване тільки ревом бурі. Нараз нагальне тремтіння проймає його тіло. Він дивиться через огонь на того, що вже не тремтить, ледве чутним голосом шипоче «Боєнів мер!» «Пшилузький умер!» «Штранцінгер!» «Невже він?» «Сліпий, брате!» – промов слово. Сліпий мовчить. Ніколич глядить удалеку далеку похмуру даль і здається, що його очі шукають когось. Дивиться тепер на товаришів і шепче. «Чуєте? Хтось плаче. Я чую. Хтось плаче. Він далеко від нас. Стоїть на зеленій мураві в ясному сяйві. Він видить нас. Він плаче. Мовчки прислухається, як хтось плаче». Туман снігу, гнаний вихром, виводить дикий танок над їхніми головами і нагло кидається в долину на них. Одна людина тратить другу з очей. Здається їм, що ледяний вітер і сніг тепер видруть їм із тіла очі життя. По кількох хвилях туман покидає їх і серед реву і реготу танцює на настрічі темній далині.